Nu ska vi lyfta på luren här och så ska vi ringa till en riktig legend. Vi får se här om han svarar. jag hoppas det. Eller man vet ju aldrig, vi testar. Hallå, hej eller? Då skulle jag vilja veta om jag har kommit till legenden inom rock Fredrik Fredman Nordström. Ja, det har du gjort. Fy fan vad gött, Du då är du live rätt i Pirate Rock här nu Det är ju så magiskt bra så att jag ramlar av stolen nästan <laughs> Du, hur står, en, hur står det till en sån här lördag? Du förstår ju varför jag ringer dig här nu för att snacka, Vi ska ju snacka lite Dream Evil här alldeles strax ja, Men jag måste ju även kolla lite grann så här, status nu Börjar du känna av det här nu inför sommaren nu? Det är Sweden Rock veckan och allt sånt där hur, hur är statusen i livet? Ja, det är ju svinnäppigt är det där och, ja, absolut. absolut Jag har preppat min husbil här nu. Vi ska ju spela det där på onsdag. Och sen ska jag ju stanna kvar i hela helgen. Såklart. Det är ju världens... Den, måste jag säga... Är... Det är en väldigt bra festival men sen så finns det en festival till som är jävligt bra som vi spelade på förra året. Och det är Time to Rock, vilken jävla guldgruva till uh, ställas och nu... alla som jobbar där är helt fantastiska. Nu tror nog förmodligen lyssnarna här att det här är riggat men det är det inte. Men i år är ju vi med som riktig stor sponsor till Time to Rock. Vi har ju en egen Pirate Rock stage där till och med i år. Åh, oh, fan. Ja, ja. ja, men det vet jag. Jag lyssnar ju alltid på en radio station också. Och det är heller inte riggat utan det är så järdig. Ja, men det är kul att du säger det med den festivalen. För att den har ju funnits länge och den är ju jävligt populär. Och den, de får ju just mycket bra betyg för att det är trevligt och bra personal och allt sånt där. Så att det ska bli skitkul att dra också. Men där får vi inte ja. se Dream Evil, va? Nej, inte i år. Vi skulle ju där förra året. Just det. Vi gärna tillbaka dit. Det enda var väl att han K.K. Downing ställde det till. Det, att vi fick ju spela in uh, halv två på natt fick vi spela så det var lite... Ja. Normalt så brukar gamla gubbar ligga och sova då, men det gjorde vi inte den <laughs> gången. <laughs> Jävla rockstjärnor, bara ställer till de jag grejer. Ja, de har dratt dit... Uh, en någon ljusrigg som gick på 110 volt så de sköt ju tydligen all ström som var på hela ja, du vet Det är garanterat när jävla amerikansk skit de har kastat upp där. 110 volt. Fan, det körde vi på 1200-talet här i Sverige. Ja, precis. Mm. <laughs> nu måste vi kliva över här och, och snacka Dream Evil här. Det här är ju så jävla coolt. Jag menar, det här har ju, eh, ju funnits över 20 år med det här bandet. ju eh, 25 år till de här, va? Ja. Oh. Ja, det stämmer. 99 startar vi. Ja, 99. Ja, men du är 25 år i år. Det är ju jävligt coolt. Och nu kommer det nytt material då, lagom inför både Sweden Rock men med en annat gött. Och ni, ni har ju släppt, eh, första singeln släpptes ju i förrgår, Eller igår. Igår. Igår, Metal Gods. Ja, precis. Eh, och det är ju coolt. Och när, när kan man förvänta sig en hel platta då med, med de här underbara musikstyckena? 27. Det är, juli. det är lite fördröjningar med skibor och grejer. De var lite trötta början. Vi var ju var har varit klara ganska länge med den här platten. Ja. Men det är som det är de ska trycka vinyler och grejer och det är massa väntetider och sånt här. Vi var ju väldigt heta på gröten men det, det, det fick dröja helt enkelt. Just det. Och, vilk, alltså, och 26 juli pratar vi nu då. Men, och på konserten på onsdag nu på Sweden Rock kommer vi få ja. höra Metal Gods då? Absolut. Vi öppnar upp den här låten. Ah shit, vad var coolt. Jag kan säga det här, jag, man är ju totalt skadad då. Nu kommer jag jobba väldigt mycket där. Det kommer mycket intervjuer och vi ska filma med Tella Sjökar och allt sånt där också. Men Dream Evil 1 och så här, när, när, jag, när jag rankar så här fem jag har alltid fem band som jag måste se. Så är Dream Evil är ett av de som står med där. Där du. Vad roligt. Ja, ah, det ska bli skitball. Det ska bli riktigt. Jag kommer stå längst fram eh, i stort sett naken och hänga. Eh, <laughs> Som du ser, en liten tjock man där. En halvdaken längs transmedbängar. Där är jag. <laughs> <laughs> Nej, det ska bli riktigt jävla coolt. Men, och Dreamy vill ju övrigt. Vad händer mer då? Det är klart, det är, det är platta på gång och sånt. Men blir det mycket gig? är det mycket gig bokat framåt, eller? Ja, det är, vi ska upp. Täsk och spela. Och sen... så, så det är väl en planerad fem dagars turné i Sverige. Ja... Uh, uh, Sen får vi se. Och sen så dividerar vi. Nu håller vi på och planerar en Australien och Japan turné också. Det är coolt. Och sen ska vi över till Prog Power i USA och spela. Ja, det låter som att det finns en del planerat alltså. Det är ju ja. coolt. Men... Och sen är det... ja, den här låten tycker jag faktiskt, och hela plattan har blivit... Vi är ju ärliga i vårat band. Som förra skivan, vi var inte nöjda med den. Så är det. Men den här känner vi oss nöjda med. Kul. Kul. Och, med, ja. och om man nu har följt Dream Evil sedan starten några 25 år sedan. Vad, vad kan man förvänta sig nu? Kan man förvänta sig eh, alltså att det, det låter som det lät från början ungefär? Eller liksom? För det har ju varit lite olika inte olika genre, men lite olika som du säger... Eh, vad ska man säga? Eh, läten låtsproduktioner. Produ eh, du säger att ni är nöjda med det här nu, Men det, känner man igen att fan det här är Dream Evil när man slår på den? Ja, ja, men det gör man ju. Vi försöker ringa väg någonstans. Eh, så, så är det. Eh, och eh, nej, men vi har försökt ta till alla grannar på... Eh, vill jag säga... Eh, första plattan. Det är många som gillar första plattan. Och det gör ju också. Det är ju min bebis. Liksom, så att, Såklart. Såklart. Ja, så att vi får ha lite av den barnsligheten och vara på den skivan, om man säger så Ja, det här är coolt Och det här blir ju världspremiär För Pirate Rock här nu då Med den här låten, Metal Gods, vilket är skitkul Men ja. om vi bara tar en liten snabbis Här också, för det går ju liksom inte att prata Med, med självaste Studio Fredman här, utan att fråga Vad som händer övrigt i livet För, mig, för er som lyssnar nu, som inte har koll på vem jag pratar med nu så pratar vi ju Gothenburg sound. Du pratar ju At the Gates, Arch Enemy, Dark Tranquility, Hammer Falling Flame, Soul att Du har ju proddat allt bra som har släppts inom rock de senaste 35 åren. Ja, det stämmer väl inte riktigt med Håll med nu, säg. Ja, det stämmer. Ja, ja det stämmer. Ja. Vad, vad är nästa? Vad håller du på med, håller du på med det projekt projektet nu? Eller tar Dream Evil all din tid? Det tar ju mycket tid, men jo, men jag, jag har avslutat en massa roliga inspelningar, precis. Och jag kan inte berätta vad som händer i höst, för att det är hemligt. Okej, okay. men kan du berätta vad som ja. händer i höst? Nej, jag kan ju inte det. <laughs> <laughs> Okej, okay. men när det här som händer, som händer i höst, då, när det händer, då kan vi väl röras vid igen då, så får vi se. För då, jag antar att det är något coolt då, eftersom du inte kan berätta det. Ja, ja det, det är ju liksom... Uh, det är inte helt spikat men det är väl att det ska ske uh, ja det är ett relativt stort band uh, och sen ska vi väl avsluta de här techdef-snubbarna från Tyskland som är tror fyra ja, just det uh, vill man ha det tekniskt så är ju väl det band man ska vända sig till tänker jag ja, okej, okay. <laughs> coolt uh, ja men då, då vet ja. jag, då sitter du att du sitter inte helt sysslolös hemma i alla fall nej, nej, nej Nej, det är och, eh, Sen så har vi precis avslutat på en band som jag måste slå ett för lite. Det är som ett japanskt. Nu får jag inte säga det då, men det är ett tjejband. De är unga tjejer, svinduktiga. Nej, vad coolt. Och, Ja, och som jag precis har avslutat. Vad, he eh, vad heter de då? Brider. Så. Brider, det ska jag ta och kolla upp. Jag lir, försöker ju lira så mycket, så mycket brudar som möjligt. Framförallt i programpunkten Badass men Då kan de få vara med där. Det blir absolut. roligt. absolut Fan vad coolt. Men ja, nu Fredrik Vi, vi, ska, ja. vi ska dra vidare Jag vet nu sitter ju lyssnarna och tänker fan, Sluta prata, vi vill höra Metal Gods här nu Och vi, då måste vi lyssna på lyssnarna Så att de inte stänger av och byter kanal <laughs> Okej <Okay. Ja. laughs> Så vi dundrar på här. Damer här Det är premiär i Pirate Rock här nu Det är splitten ut med Dream Evil, Metal Gods Och Fredrik, vi level väl ses på Sweden Rock till veckan då Ja jag hoppas jag verkligen Ja, fan vad trevligt Tack för att du tog dig tid, så hörs vi snart igen har ni något tält eller något där Som man kan snoka upp eller? Ja, men vi kommer vara lite överallt, vi har inget fast tält På, på Sweden Rock För det, det får vi inte ha än Vi kommer ha det i framtiden Men vi kommer vara där med både, eh, både Pirate Rock och med Youtube-kanalen Tellas Rock också, så det går inte att missa ja, Okej okay, okay. ja, okay, då... Det är konstigt att världens bästa radio -kanal Inte får en fast plats på Sweden Rock. Det där var det bästa du har sagt i hela ditt liv Jag håller med det är ja. konstigt, men det, är ju, det, är bara, det är bara att trycka på arrangörerna av Live Nation där så kanske det blir det nästa år. Vi jobbar på det. Ja, det är gött. Mm. Ja, det är bra. Ha det så ja. gött nu. Ja, det är samma. Ha ja, det bra. Hej då. Ja, mina damer och herrar, det är dags. premiär på Pirate Rock Dream Evil Metal Gods. Där ni mina damer och herrar, varsågod, säger jag, splitter nu material från Dream Evil, alltså Metal Gods, och dra mig baklänges var det där svängde. Riktigt jävla bra, och missa nu inte att se det här live på onsdag på Sweden Rock, det kommer bli helt galet bra. Och nu, nu kanske man tänkt sig, vänta, var det här var det verkligen bättre för din programpunkt där du spelar nu i rock? Nej, det var det inte. Det kommer om en liten stund, så det blir lite dubbelt upp idag. Men om man nu ska. Vi, vi kan ju ändå passa på att köra den programpunkten två gånger idag. Så om vi nu ska ta ställning till om det här om det var bättre för till exempel. Vi har ju den här låten. Hoppa fram en bit. In glory we return. Our destination's end. We slay the Jag känner till. Det är The Chosen Ones med Dream Evil en av deras absolut största låtar från 2002. Om vi hoppar tillbaka i tiden då så tänker jag sig här, var det verkligen bättre för? Nej, det var det inte. Det var svinbra för och det är precis lika jävla bra nu. Så skulle jag vilja säga.